E arriba, e arriba, arriba... Y arriba bueno, pois, pues, eh, vamos ir con da nosa... Vaya, con cousas moi importantes da nosa decisión con eh, Roselia de Castro. Por certo, quero dicir que se algún se quere apuntar, como quere apuntar os seus netos, porque agora xa temos que pedir xente nova. Aha, bueno, ainda aí, ainda aí, pero aí que po reponendo. Pode pode haver muitísimos máis, que é espazo na escola precisamente de, de, de música, si, sí. de gaita, eh, de pandereta, sí. de si, de, sí, sí. de, de castañolas, de todo, de, de, de, todo sí, sí, de, tarra... de baile, de baile, claro que si. Sí. Atas de, de teatro tamén poden... Tamén, tamén, tamén, de teatro tamén. E informática, lóxicamente. E, tamén exactamente, que, que tamén se está dando informática. Na rúa Federico Soler eh? número 71. Sí, señor. Menos os eh? lunes que é festivo... Eh? Eh? Que, que descanso día, do, di... do bar social. Todo o resto... O resto está sempre aberto. Eh? Ensayos o fin de semana. Sí, señor. Bueno, están previstos actividades interesantes. Es, as, mira, eh, o, da, o día de 19, que será pois eh, vale, eh, se celebra o, xen, o xentar de entroido <risos> que hai o primeiro plato, chocos, bravas e olivas, segundo prato, cocido, galego cachola, butelo androlla, chaurizos cach, eh, cachelos verduras, en fin, todo acompañado de, de con garbanzos ou bacallau á galega e eh, eh, postres pois variados Xunto con un bon Hombre, xunto galego. con un bon viño Si non, iso non funciona sí, sí, sí. E, e despois E o prezo son de 20 a 8 Con 50 e, Os que queiran Pois que pasen polo bar social E que paguen o seu recibiño E despois O día 11 De marzo Hai pois unha conferencia e, No, perdón hai que confirmar a asistencia non conferencia, senón que é a feira do polvo. Ajá, ajá. Feira do pulpo. Porque se digo polvo, parece que digo outra cousa. E <risas> é polvo. <risas> e, entonces pois, xa saben, hai que ir ali. E o día 11 de marzo, pois, a Asamblea Xeral. Non moi vou estender máis, porque xa se veces máis ou menos o que unha Asamblea. O 18 de marzo, ás 19, día da dona faremos unha conferencia ás mulleres literarias a cargo de Andrea Nunes Brión escritora galega coaio do día da dona no, no remate da mesa os asistentes poderán degustar un pica-pica Elaborado precisamente por as donas da entidade. Exactamente. Que que, a, a, cada ano faís no, o mesmo. Cada ano, cada ano veña. <ríe> Además que se... Degustación de... Productos elaborados polas donas, bueno, que ademais van acompañados de postres. si sí, acompañado de postres. E hai algun tamén, algún gomi, que tamén se atreve a todo eso. A facer postres, non? Eu sei, por exemplo, me, se... se, medicina, eu tamén me atrevo. Fal, falo dun tal Castelao que fai unhas arfilloas... Unha vamos. De rechupete. Eso pa para os dedos. Ou <risas> seja, o día... Sea, se odia de azoito eh, no? de azoito, azoito de marzo, de marzo este é ah, un marzo veña. e despois do dia 25 e 26 de marzo pois participación da nosa banda de gaitas en Xinzo de Lima en Xinzo de Lima de Limia, sí, sí. en Ourense, en Ourense. Na fe, no, no festival ese que hai de sí, participación eh, a nivel internacional a, a, no... a nivel internacional exactamente que exactamente. cada ano se fai é eh, é eh, eh. E é bueno, e esos son os días que vostedes, pois, poden pasar pola asociación a preguntar, eh, senón, pois, eh, polo Facebook nos poden ir preguntando, aunque non estemos indireto aquí na rádio, o Facebook sigue funcionando. Nos preguntan e entonces contestamos. Bueno que xa quedan poucos minutinhos para rematar o noso programa de hoxe vamos sí. a quitar un bocadeño de música e aproveitamos esta música para, para despedirnos Deña. vamos adiante coa música y... Thank <laughs> you. Bueno, miñas donas, meus señores hasta que o por de hoxe Claro que si, sí. De galegos no vais E desechando que teña unha feliz semana despedímonos hasta o vinteiro xoves Gracias Fernando por estar aí e acompañarnos, gracias e a ti Xulio tamén gracias por estar aquí tamén como a mí. este que nos falou foi Armando Fernández e como digo sempre que anoite se xo vosso descanso Arroa Vosa Liberdade E de Cósoves Creena